...kaj na temu jeziha, ali pa nekaj, kar je nekak šil tokratne konference, vendar se je kljub temu nabral precej zelo dobrih prispevkov, ki so nekak, prekla obrobo tega, ki govorijo o ženskah, znanosti in feminizmu in smo jih nekak tako združili skrb, so zelo raznorodni prispevki pravzaprav, ampak nekak ena skupni imenovalci bilo teorija znanosti, znanstvena politika, tako nekak smo poimenovali to sekcijo. Skratka, na eni strani imamo tukaj prispevke eh, recimo o položaju žensk, na recimo znanstvenem področju, kot je meteorologija. Potem imamo eh, konkreten primer, ki ga bo kolegica kot prva predstavlja eh, projekta COST, Women Writers in History. Imamo eh, prispevek o, o spregledu feministične teorije v eh, raziskovalni politiki eh, ter dva prispevka, nekaj bih mogoče lahko v teorijo znanosti nekak, ne, in govorijo o spolu. Torej jaz kot prvo pozdravljam kolegico Katjo Mihurko Poniš, izredna profesorica iz fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in ker Arelita. ste Danes slišali, kako precej takih podatkov In se podarjstvo in morda uh, izpeljati tako, da kljub tej strašni situaciji, v kateri smo, lahko iz tega da nastane nekaj dobrega. uh <sighs> pisateljice uveljavljajo drugele, ne kakšne so bile jih povezali z drugimi pisateljicami tukaj so se pokazali resnično zanimive, zanimive rezultati. ob strani. Tako da to je bilo en, uh, seveda, eno izhodišče. Vkrati pa to vse dopolniti tudi za nekimi bolj modernimi pristopi in znotraj te um, reže, ki se nam menila je že od vsega začetka donovala podatkovna baza, v katero se vsi ti podatki, ki jih zdaj izbiramo, opisuje in ki so se vrda odkrti in na voljo posto raziskovalcev, pa seveda tudi vsem drugim zainteresiranim, že vaš čas. Tako da, ki je pač ona zaradi porodiščega drugusta morala prekinjeti to s kolegecu z Romonje Ramonu Mihajlo. Skratka vsako od teh skupin ima svojega bodjo, skupi je pa nabah, ste ki potem koordinira to delo posamecnih skupinji. Torej, kako to poteka, zelo so vedem, ostavno. Na prvem sestanku smo vse te stvari potem določili. Um, Potepo seveda je bila ta granja akcija odobrenost, ali pač posamezne vlade tudi podpisati sporazume in ko jih podpiše določeno število lahko streče, tako da to je trajalo nekaj časa in 1. oktobra smo s tem začeli in zdaj se da na žalost zapravo se ta zadeva že zaključuje. Na tem ustanovnim smo tudi določile vse pač vodje teh posameznih delovnih skupin, So predsednico, so akcije, tiste, ki skrbijo za finance in seveda so seznamni predvsem za vsemi temi administrativnimi in birokratskimi preprekami, ki moram reči, da so pravzaprav vedno guljše. No, tako, ko smo začeli, so bile stvari dosti bolj prijazne, dosti manj pravzaprav birokratske in moram reči za vsak mesec guljše. No, vsak mesec je treba pisati bolj na pačno ga bo utemeljavati za vsake uro, ki ga poradimo, tako da je, je bilo kar potrebno, da smo začeli s takim jesnim delovnim sestankom. Potem uh, smo zastavili stvari tako, da pravzaprav prav se pripližuje do koncu, uh, nažalost. Uh, ja, kar je, je še v teh akcij, kar se meni je zelo pomembno? Ta dve zadevi. Prva je ta velika skrb, mislim, da to danes bilo tudi nakazano, mimo grede kako pomembno je, da v bistvu tudi za nami so že najše raziskovalke in to je uh, pri teh akcij zelo pomembno. Torej skrb za mlade raziskovalce je pravzuprav na prvem mestu, son Zdaj smo v tem dejansko prijavili skupaj evropski projekt. Jaz sem zelo upala, da vam bo lahko dobra in slabo novico povedala danes. Prijavili smo nam rečera projekt, to so trenutno pravzaprav najbolj da bomo prišli skozi. Hvala. Zdaj predlagam, če je kakšno tako vprašanje krajše sorte, tako tako nemuden odziv, lahko, če ne bomo na koncu imamo čas rezervirati za razpravo. Ne. ne okay. Zdaj pa vabim Tanjo Cegnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje ki bo nekak imela eno zelo zanimivo temo o ženskah in kariernih možnostih v meteorologiji. Hvala. Hvala, lepo zdrav. Uh, Jaz bi mi z vami debiti samo neke izkušenje z tega, kar sem si nabrala v zadnjih desetletih, pri sodelovanju Svetovno meteorološko organizacijo, vključevanju delo Evropske meteorološke zveze. Ne bom vam kazali šteblik, ker mislim, da je pomembno da vam prenesem tiste svoje občutke in vam odda tudi izkušnje, ki sem pri tem nabrala. Svetovna naturološka organizacija bila še pred 30 leti zelo, zelo moška služba. Ne bom rekla, da tam ni bilo žensk, seveda so bile, bile so tajmice, da so podporne službe žal. Moram reči, da sem Zelo zadovoljna, da so se stvari vendar spremenile. Ne, da bi bili povsem zadovoljni s ki smo ga dosegli, ampak vendar je precej, precej bolje. Zdaj so se stvari začele spremenjati, moram reči, da največ zaradi tega, ker je Svetovna meteorološka organizacija ena izmed organizacij pod okriljem Združenih narodov. In ker so Združeni narodi sklenili, da je potrebno ženske vrde vedviti in jim dati primerni položaj tudi v je vsegira Svetovna meteorološka organizacija sklenila prav, bo pa tudi mi naredili to, kar moramo narediti. In prva stvar ki se je zgodila je leta 1997, prva konferenca na katero je Svetovna meteorološka organizacija pobabila skoraj, da predstavnice vseh držav, ki so njeno članice, in to so bolj ali manj vse države sveta, um, po eno, nekatere so seveda službe večje, plačale tudi nekaj več svojih predstavnic na teh konferencih in moram reči, da je to zada ena izmed najbolj nepozavnih konferenci, kar so se jih udeležila, čeprav so se jih krniti v svojih za Zakaj? Zato, ker je nobena druga konferenca, na kateri so znam je imela toliko čustvenega nagoja, entuzjaziv, kot je ravno ta prva konferenca. In moram reči, da smo v glede praktično, skoraj, da samo ženske. Bila je ker smo prihajali iz različnih kontinentov, različnih družbenih razmer in znam je bilo skoraj šokantno, pa katero drugo boljevico tudi, ko so prihajale kolegice iz Afrike, pa rekla, da jaz nam moram pa biti štugirati, zame pa izredno napor pot do tega, da sem spako šla do meteorološke opazovak, se pravi do srednjega nivoja izobrazbov. Uh, no, pa na tej konferenciji uh, nismo pa zelo formalni. Seveda smo, predvsem smo pa še lahko pravili svetovno anketo, v se je pokazalo, kakšenje delež žensk na posameznih nivojih, ne toliko izobra, tudi izobrazbenih, ampak predvsem v hierarhiji vodenja meteoroloških služb ali pa tudi univerz in drugih inštitutov. Ta rezultati so bi seveda nek start, na katerem smo gradili, predvsem smo pa poskušali prinesti med sabo izkušnja, kako se uvaljali kako priti do viših In kar je broj zanimivo in se je potem kasneje nekako izgubila. govorili smo, smo tudi o tem, da dosti krat žal tudi ženske samo med seboj nismo ravno tiste, ki si najbolj pomagamo in ki znamo ustvariti tisti suport ena drugi. Tudi take slovi se dogajajo. Pogodile smo tudi o tem, da pravse to ni dobro, če so nekaj večji skupini samo ženske in da je prav, da se na popravno vključujemo mešane skupine, kjer lahko ena popravno delamo in imamo enake možnosti. Izpostavili smo seveda tudi to, kar je vedno potrebno povdariti, zato, ker Svem mi ne pripada več kot vsem ostalim. Izgori moram to svoje znanje, znanjem, svojim delom in svojim rezultatom. Naslednja konferenca je bila leta 2003, ta ne reč nekje daleč stran od Svetovne meteorološke organizacije in je bila že bolj formalizirana. Vzpostavili so kontaktne osebe, ravno tako je bila izvedena anketa. Um, moram reči, da v tej arhetipi je Slovenija bila izpremljena kot super država, ki je imela direktorico ene eh, izmed izrednih revij, ampak žal, to je bila direktorica meteorološke države, ampak eh, direktorica agencije za okolje, ki združuje vse to okolje. No, ampak hmanje je se zamenjana in seveda zamenja no, se da se vse Tako da tudi tega primata slovenja ne um, Na tej konferenci smo delali naprej, prišla je tudi ideja, da samo ženske ne bomo um, prodrne zelo odaleč, da moramo v naše aktivnosti učiti tudi moške in da mora to, da sta oba spala enakopravna, da imamo enakomerno zastopanost vseh, um, tudi stvar moški. No, nekaj se je že udeležilo, še več ki je bilo na konferenci 2007, ki je postala pa že izredno formalizirana. S tem, pa postala izredno formalizirana, so tisti zakon, entuzijazmi, za nami nič slabega, tudi čustvene na boj, pri vsem skupaj nekoliko porazdelili. Ampak rezultati, moram so vendar zelo spodbudni. Politika, ki je bila sprejeta in dokument, ki smo ga sprejeli, je bilo kasneje sprejeti tudi eh, strani najviše dobrodanja Svetovne na meteorološke organizacije na kongresu in s tem so se seveda postavila tudi pravila zaposlovanja in, moram reči, več let se je nekoliko više od hierarhije seveda ne ravno na sam vrh, vendar tudi to pomaga, Smo ženske nekoliko više, oziroma so nekoliko više in začeli so striktno v vseh dokumentih, ki jih pripravlja Satone meteorološka organizacija, izpostavljati tudi mnogo žensk. Torej ženske kot uporabnice, ženske kot obnudnice storitev ženske, ki so na nekaterih segmentih prenosa znanja ali pa uporabe znanja bolj spretne Vsa po prečju od moških. In tako zdaj najdemo vseh teh dokumentih, ki so uh, namenjeni temu uporabi meteoroloških, ampak odnevnih storitev, vedno izpostavljeno tudi vlogo želec. Uh, Nemem, če sem posebej srečna, da v nekaterih teh dokumentih, ki spostavljajo tudi to, da so v nekaterih družbah še vedno te tradicionalno razdeljene vloge in spostavijo tudi, da v teh tradicionalno razdeljenih vlogah igrajo ženske, ki sto posebenim glovem, ampak vendar, ženske so uniljene, ženske so izpostavljene, ženske so tiste, ki pravzaprav srečamo že v vsakih in šuli posebej eksplicitno na Um, tako sem prihajala nazaj v svojo službo, ki dosti s temi um, svojimi, um, en, svojimi entuzijazmom s prenosom uh, teh svojih informacij, ko zapravo ni se dosegam, uh, predvsem moški kolegi s tem vdmrnjali, pa kaj mi pravzaprav ti še vdmrnjali, da? Um, ok. No, zdaj smo pa nakratko detakljeno še tega, kar delimo v Evropski zvezi. zbrezi. Zadnjih 5 ali 6 let vsakokrat na Evropski konferenci, ki je pravzaprav največja te vrste v Evropi, navadno imamo tam med 500 in 700 odelježencev, večeraj več seveda še vedno moških vendar, da marsikaj še prednadvoje ta kot moški poklic in neko je manj kot ženski, morda tudi zaradi teh deživstv, nočnega dela in podobno ki je bilo še v veliki meri v preteklosti zastopano v metodologiji. Imamo to sekcijo enakih možnosti za oba spola. Borim reči, da je bilo zame prisenetljivo ne to, da obsekcijalni ravno najbolj oviskala, ampak morda le, zaradi so se prijavili tudi moški kolegi in sicer s tem, da so pripazili statistiko, kako je v teh velikih mednarodnih institucijah, ki seveda morajo upoštevati ta mednarodna pravila, Koliko je žensk, takšna je razporeditev po hierarhiji, in sem bila zelo zadovoljna, ko sem slišala, da je razmerje med prijavljenimi moškimi in ženskami, tudi pri sprijetih v njihovo osebje. Govorim, seveda o osebju, ki je visoko strokovno na nečem tajniškem boju. Enak delež žensk kot moški. Dejstvo pa je, da se prijavi bistveno manj žensk kot moški. Uh, ampak delaš in ki ne je pa enak. In to mislim, da je zelo pozitivno, obrede tega. Uh, veliko kolegic je uh, pripravila referatelj in posredovalo svoje izkušnje z mentovstvom. Ni to tisto mentovstvo, kot je pri nas na fakultetah, ampak je mentovstvo dejansko, da, da ti pomagaš svojim kolegicam pri njihovem razvoju. Uh, Nekatere uh, imajo v nekaterih okoljih striktno to ženska ženska, ponekod tudi ženska moški, kar se mi zdi zelo zanimivo, vendar je pravzaprav se mi zdi ta čista delitov na ženski klub in moški klub pretjera nam bolje je, če se to odmeša nad Tudi je nekaj problemov navadno izpostavljeno glede tega mentorstva, ponekod se pojavljajo tudi kakšne debljace, tudi to, da ni dokaj pričakuje, da bodo ljudje bolj najbolj pomagali, zaradi tega so ženska in pričakujem, da bi bo bolj pomagali. Vemo pače ženske imajo tisti okonček, v katerem malce manj prispevamo za strokovni razvoj, pa nekateri to razumemo malce in kot ne. No, veliko je tudi teh mednarodnih ljudi, ki pridajo in povejo svoje izkušnje, kakšen je napredek. Moram reči, da v glavnem nekako smo zadovoljni, še vedno pa slišem včasih, kot kolegec to jaz se, ampak jaz se pa mdre ne bi izpostavljala na tem segmentu. Um, Moram reči, da včasih čutim nekako potrebo s tem, ko so že nekoliko starejša, ko mi treba uraditi ste ledine, da se nekako previjam s svojo ključe naprej, da čutim tisto potrebo, da nekaj s te svoje pomoči, ki jo lahko nudim, tudi v najšem kodivicam, koliko um, se jo seveda želijo in koliko jo lahko. Um, ampak, kot pravi, v to, da vsi enako prispevamo in da vsi in enako breme razvoja svoje stroke, v to seveda se moramo enakomerno razdraviti in moški in ženske. Tako je so, kaj so malce podeliti svoje izkušnje, svoj pogled na te stvari, ni to nek, bi rekla, visoko znanstven prispevek v tej konferenci. No, Zelo vaj poselji pogledaj. Hvala. Uh, hvala. Pardon, to uh, Hvala, Tani Cegner, zelo dobrodošel prispevek. Po mojem večina od nas zelo malo ve o tem, kakšno je vloga žensk v meteorologiji in se je zelo dobrodošel prispevek. in če bi mogoče bilo kakšno tako hitro vprašanje za kolegico če ne pa na no, poslovno produkcije in pa, Slovovodnimi službami, ki so. In, uh, na tisti začetni stopnih, kot so bili, nobene razlike. To, si napoteti, ko res na poti, ko vidiš, da je šlo še v neki državi, da je enoten problem, da so bili tudi tako imenovane, bolj empirične oddelke, tam je razlika, je vedno več, še vedno je. Imamo oddelke, ki so tiho, skoraj da izključno moški. Ampak uh, tako reči, nekako se da, tudi če jaz nismo čisto zadovoljni, ampak če izpostavimo to svoje nezadovoljstvo, tako imamo tudi druge, ne ki jih znamo, nekako, kot da je to nekaj, kar je zelo, zelo rado, Zdaj pa vabim dr. Denila, da ki prihaja iz. Uh, filozofske fakultete uh, univerze v Mariboru in uh, s tem prihajamo bi rekla, drugi del te sekcije, ki je bolj uh, teoretski mogoče uh, in naslov tega prispevka je Feminizem in teorija znanosti uh, okay. uh, No, mogoče uh, nekaj besed se je eno zavljati a moj pisvek ne bo najbolj tipičen za to konkurenco Mogoče že moj spolnih kot inih občinstvu. Uh, drugače sem, uh, uh, času sem bil večji specialist, zdaj veliko bolj bi se pisal, pa, recimo, prakse. Prakticiram tudi filozofijo znanosti, ki jo predalim, na delko za filozofijo na filozofske fakulteti v Marigoru. No, in pri pregledu te, recimo, razlih učbenikov, očbenikov ali te vodnih literaturi ali pa razlih zbornikov, ridarjev, In tako naprej. Uh, sem opazil, da ima vedno več teh zbornikov, vključuje vse razgibanje o fizični teoriji, znanosti, psihologiji in fizični psihologiji. Uh, zdaj sem vas sramotal, mora, da moram zdaj se najprej to kratko definirati, da več uh, ali manj. In iz, iz več, no bom povedal, uh, kakšni so razlogi, imam določeno sporbo do treh stvari. Ena so uh, energetski problem, druga so stereotipi, tretje je relativizem. In to je nekaj, kar, kar je dostaj tako malo. Revni divizem, ki je nastopal v tej literaturi, kaj vsi po a Če berem, greš te šte fraze, ki pa ne vem, v dekonstrukcije, ekonomije, salvo, ne vem točno, kaj se to skriva. Je neko besedišče, se vse te fraze, ne maram, če ne vem, če se te skriva. Drugo so stereotipi. Človek dobi eno tako manipulacijsko podobo sveta, da na namreč v svetu obstaja princip čistega zla. Reči samo, verjameš, da je ta rekli, da je kapitalističen moški, ne? in vse je zelo zdravo. Tukaj, javno, to je kot bi res stvari, da je tako enostavno, pa mislim, da niso. No, tretja je legitimizem. Ta je malo bolj: imate bolj in manj subtilne oblike, recimo, da vse kako nastava, pravijo: da je resničnost, samo konstrukcija, tudi znanstvena resnica. Pa poglejmo, kako se to lahko izvedi, recimo na en primer, ne nek. nek recimo nekoglednji gospodarstveni, ki je obtožen poneljede. Predložijo bo dokazira, on pa pravi, da je stvar niso se jasno jaz mi, da je res samo medijska konstrukcija. Na to so odpozaljali ameriški intervjuarci v zadnjih volinih kampanji republikancev, republikancov in pa naški odrednog primer v naših kraj, tiga Dobro, kot No, kakorkoli, s časom sem, sem prebagal te zadržke. Tudi besedila, ki so vključena, so vedno bolj kvalitetna, se pravi, je nekaj zelo zanimivih, kvalitetnih člankov. Tudi relativizem ni ta bal, malo o no nekaj o tem malo no, kasneje. Skupaj me je recimo, veliko bolj srednje dogajanje v epistemologiji, ne mislim, da je ne znam znati, ampak mislim, ki je vedno več resno za kontekstalizem socijalno epistemologijo, epistemologijo skupin, vrlinsko epistemologijo, zapratko vse teme, v se je rovanko počuje, tudi tukaj namaz je vizična epistemologija. Še vedno ne je biliko, da sem drša bez tih konjaka vrušenec, ampak tudi to področje s vizi, posebno je rovanko za v glavno dogajanje, ne mi je lahko v dragocene pogledi, tako rečemo, nekakšne studije in inovacije, znanstvene medije, pa da se pa, pa to znanstvene spoznaje. No najprej pa na no, hitro, kot se pravi, to je tak kraj, krajši no. pa mogoče bom samo hitro skiciral eno zadnje, potem pa bom prišel do svoje teme, a, v, v zadnjih tristo let mislim, da je veljavno, da je znanost a, napredna, anti-autoritarna, antor, da se ta napredna sila Hvala so tudi, da je recimo to ena v ta svetljenski napredek, in ga nudi znanje. Pokokladne moline je prišlo v spremembe, znanost je sida, ki ukrajne je status quo. Hvala, ko striga na bolično peto znanosti, na svetljene v te izključenosti in prisile. Znanost je tudi jednostro tur, ki ukrajajo, ne, enako smet moškimi in ženskemi, in ženske se druga razredne in položaje, na to sto se ene dano so pozarjali že. No, zdaj imate tri vrste preglobov. Prvi prelog je več žensko znanost, to je sveda, tem na to, to je zelo pomembna dimenzija, tako ste o tem danes že povedali, ampak to te vredsko bi uh, tako zanimljivo. Druga možnost je uh, detronizacija znanosti. Kaj mislim s te, to so recimo določeni tokovi, ki se naparjajo uh, pri določenih interpretacijah recimo Ferranda, uh, ki bi rekel, da so voodoo pa astrologija pa ceram enakoledne komitilne prakse. Meni se si to bovno ne skriveli, da bo v tem več. Tretja, tretja možnost je pa ta filistična epistemolidija. Ta je vse skupaj znamenjeljiva, pa znamenjeljiva, pa ne, da je najbolj razumljiva. Pa nekaj v tem, na kratko. A, se pravi, to so, a, no, a, tukaj je kritike socialne zgradbe in organizacije znanosti, kolikor ta vpliva na epistemološke probleme, kritika rečina znanstvene obranave dokazil in impresoje teorij, Potem so obrazne teze, da so ti pojmiki na vsebojki tehnologije, racionalno spoznanje dokazila, v seksističnem seksistično In je pa jedno zanimivo vprašanje, ali je ženska perspektiva glede gledišče, kot pogled, pomemben, oziroma sistematično drugačen učinek, ki je pomemben za znanost in spoznavanje prihodnosti. No, zdaj tukaj je pisal neka delitev, ki jo obotavlja Sandra Haken, ki je ena od po tem področju. Med uh, spontanim feminističnim empirizem. Uh, ta opozarja na feministično perspektivo, uh, na kritiko predsodkov, ampak ne izjiva tradicionalnih idej o znanosti. Filozofski empirizem, idealizem, tudi glavna avtorica Helen Knoll, uh, uh, ona uh, se je zauzvala rekoličijo tradicionalnih idej o znanosti, z stavom na empirizmu, ampak še je bil negativen. In potem je redkavna feministična desnica postmodernizem in pa recimo melodija, gdje je dišč. Ta je ne bila, ampak pa slučajno ni najbolj razumirala, samo nekaj bom skiciral v tem omeni. Bolj kot zapleten teoretske aparati, s tem napovedanem, že se bi zelo bila konkretne analizije, konkretni primeri in kaj to predstavlja v tem drugim delu. Skratka, to ne bi upozarjalo na situirana spoznavalca v svetu, njegovo fizikalno-noravo, lokacijo, status. In pa, da so, to je zanimivo, pa sporno, da so določena dejstva vidna samo iz posebnega vljekišča, ki je ki ima boljši dostop. Kot rečem, zdaj, so lokalnih, heteropenih, dejami, ki kot spoznavalci, so vdelejšeni, imamo določen sporovrat, so razred in kulturalno evokacijo, ki obljukuje sedmino njihove znanske mislije. In znamstveni pogled na svet je pogled dominantni modernih zahodnih dužbah. Total, biopi, to, kar bi opisali sami, ali ne. Zakaj je gledišče? To ni ista kot perspektiva. Vsaka skupina, ki je določena določeno skupno socijalno lokacijo, ki je presečišče, kot je spola, rase, etnija, seksualnosti, religije, starosti, nekaj, kar lahko ne defektiramo, vzema določeno perspektivo. Gledišče, gledišče ne bi bilo nek dosežek, za katerega se potrebno boriti. Ljudje na podrejeni socijalni lokaciji analizirajo pogoje svojega življenja in se angažirajo v političnem boju za spremenjanje teh pogojev. Uh, skratka, to bolj želim, da, da mi ni čisto jasno, kako se je tisem kako hvori vidi čisto jasno, kaj je uh, to vledišče, pa kako je to uh, uh, teoretsko pomembno za znanost kot, kot spoznavno dejavnost. Uh, bolj mislim, tu so določene červi energizma. Če ima vsaka skupina svoje vledišče, ne vsaka enaka, je prisinsko privilegirana, kako se mi odločajo, ko se v Dobro, in kot sem rekel, bolj lepo, kot ta zapletena pa zanima zanimati konkretni primeri in, in je pa tudi nekaj v relativizmu, kar pa nismo bolj. To bom vratko razvoril za naslednjo žalo in sicer tukaj vidite da imate moža, ima na glavi žabo, A, v bar stopi mož, ki na, nos, ki je, ki na glavi nosi žabo. A, ja, tako zavljamo, da ste pa to vstaknili, vprašana taka. A ne vem, začelo se kot iz kakšnih zrastek na moji nogi, reče žaba. Zdaj pa če to prenesem, ne upam, da me ne boستي zamerli malo vulgarnosti, kaj če tam baba ne pa žaba, ne. Eskrat kaj bodo že videli te jabur pri slobodo. Skratka, kaj če so stvari kako se lahko stvari drugače, če probaš iste stvari drugače, pa In tisto, kar mislim, je, da je, je tisto, kar bom tolerantno spustil, da to so ti citati, ki niso pomenni, Ampak glede na to, da je ta, ta simpozij, oziroma to srečanje po srečanju, ali v, v znanosti, sem se odločil, za predstavim primer, zelo za ta končni del, ki ga je sicer o rabi mentalnih in predpostavk znanosti. gre za nekaj tredu primenu, to svišal sem ga od, od tele avtornice, v bistvu sem poslušal, ko je to bilo, zelo metodna Pete Steyler. A, je pa iz neoznanosti. Ne, da bi te veliko vedel, a, ampak bi se tudi ta filozofska poanta oziroma ta poanta, te drugačne perspektive, mislim, da bo pa razvidna, tudi če, če ni se bi takšen strkonjak za, mislim, mogoče maska, katera dan odranja večja. A, Tole to gre za nek uh, članek tih dveh autoric, uh, na katerega me je ta uh, opozorila, ta druge predstave. Član je, je uh, nek Avčev Simona Fojto, izgleda me tukaj kot uf, sklad, ka, katere korene stopa uf, se to ti dveh autoric. Uh, in sicer sta opozorili mm -hmm. na rabo metafor v učmenih in uh, nekaj v tudi popularnih predstavitah, pa tudi v, mislim, da znanstvenih tekstih, v, Odločitve tehnologije in sicer, da na to. Nazivamo je gender, skratka, spolno obrnjene metafore. Kaj se s tem misli? No, zdaj tukaj, kot nekoli, se nikoli so zelo jaki, da imamo tukaj samo tisto, celo, zelo malo je tudi res, zelo in stdek vidja, pokramo samo tisto, kar je bistveno razumevajoče. Namreč, no, da stopajo v, v, v, v nevrodivija, tudi se v oblivija, to je živčna uporna tkiva, od ga se stavljajo različne vrste nevrodivijskih celic, v živoči, če imajo uporno vlogo skrbijo neurone nevrone iz kamnine, vzdrževajo hemoragijo, zato s tem omogočajo izolacijo prevaranih prevodnih pulzov. Človeški možgani imajo 10-50 krat več nevronov, celic je nevron, pa v možganski skorji so večinoma prisotni oligociti, oligo, oligo, potem astronauti in astronauti, ki so glavni, oziroma tisti, ki tam delajo. Tu je ena slika, tem je nevron, tisto rdeče so astronauti tudi ko potem še izvedajo neuroni in, in uh, astrocyt, uh, potem uh, je med tukaj tukaj nevrono. Ali kot rečeno, mi ni, ni to uh, bistveno. Uh. Bolj tisto, kar je zanimivo je opis teh celic, pa sprememljajo v opisu, ki se zgodijo, ko se spremenjajo obkritja ob teh celicah. Uh, no, glija, celice niso nič bolj podobne med sami, kot so podobne neuronov, zato jaz nekaj sem strkovnjak, ampak lahko vidite tale obdeča nič bolj podobna, on modri kot on je lumejni, mm -hmm. ampak so vse eno se skupaj kot glija. Uh, razlika iz krenega je nekaj na pri nevronih, torej, neuroni so aktivni in pomembni glija so nekaj pasivni ostanek. Uh, neuroni imajo sposobnost spreminjanja in potenciala so aktivni in zato so pri deležni večine pozornosti riskovalcev. Zadne reskave kažejo, da astrocezi na aktiven način prispelov komunikaciji komunikaciji znotražičnega sistema, metaforični obvisi znacjeni pa so se spremljili o resopičnem balažu, dobrozbudili pestun in ljudi socijalnih hlop, asocijali ženski spolovne in ovrejenev statusov. Uh, najprej, sobe, prvi, prvi tip opisa, ki je, je bil ta na začetku, to je nekaj vse povezovanje od kim dobi ohranja neurone na njihoj mestu to so malo več odpasili fizikalno podpolni elementi neuronom in nervno podporec Hivo. To so inerti pomprsti celice, ki jim dajo strukturalno protokol možgana, malo več kot embalaža. Potem pridejo do novih odkritij, odstranijo celotne odpadke in so metafore in čistilke. Za javnost se sprašujejo, zakaj so uskodnjeni, pa sanitetni inženirji, v, zakaj ne stopajo v teh opisih. Potem se izkaže, da nadzirajo raz malih neuronov možganih. Izkrpili do rekonceptualizacije od eno do bistvenega dejanja, kot normalnega razvoja delovanja možganov. Mi so novi virusi, ki so jih postavili res Potem pa, ko se je skrajšalo, da dajo neuronalno vodilno zagradnja sinaps, so fizikalno aktivni, protein, ki ga proizvajajo, oziroma stopajo procesi povezani z učenjem in skupinami. Aktivno sodelujejo pri procesiranju informacije, cinkalizaciji možganov spremembe v krvem oktobu, ki domevno merijo aktivnost na pravno metodu funkcionalnog momenta rezonancov, ki je bolj danja konevnih tebi, uh, ustvarjajo ti astrocihni. In zdaj dobite še ja, nove, nove opise, to so glija, so tisti, ki godijo cel šov, uh, morda zaslužijo še, še nov napredek, da so to člani uh, upravnega odbora, arhitekti iz vzpodarjali se naft in aftorci, so dožili medle in zagrabili se takterega. In zdaj, sveda, tisto, kar avtorici aut uh, povdarjate, je, da celice so se pospirali v sočajni leseci in spremenili spoj, ko postanejo bolj pomembni za delovanje žičnega sistema, postane metaforično moškega spoj in kot tako se spustili se, se, se ksizi. To je primer, zdaj pa bo Marsikajteja tukaj lebo spustil. Uh, moram samo reči, da uh, Dobro, to so dejstva od znanstvenikov. Mogoče je celo zanimivo vprašanje, pa nimam ni časa o tem, o radi metafori, ne za drugih, je to, pravzaprav mislim, da so najbitne, v, v, tudi v bilo znanstveno, tako je, ko gre za čezmejno govor in ono reakcij, kot ste rekli ko prej, prišli na to področje. Tisto, kar je zanimljivo vprašanje, ali gre za dejstva od znanstvenikih, sociološka, psihološka, konec konca se je treba vpisati, ker je prišel od to so na ovakih A je to sploh pomembno za znanost, za ekstemotivnost znanosti? Pa vidim, da je, zato ker to pa je se, je se recimo ukvarja z metaforo. Metaforijo imate tako, da vam domorodna tema, recimo v tem primeru, so to gospodinje. Pa nekaj človek organizira, kaj inite. ne To se očara, ko pogledate a, glavno tema, v tem primeru je to dogajanje v celicah. Dejansko eno samo vidite, ene izomorfizma niče tega kanali se odpirajo in skratka, na nekaj čim nam osmerajo mislim, da je to kognitivno spoznavno pomembno za znanost. Zdaj pa, pokoče samo, kot vidim, da to zaključim. Kaj spremeljnikne jeziko pisovanja ali asocijacije in hrederhije povezane z metaforami? Mislim, da je rada metafora in odime Niso pa seveda ne zanimljene asociacije in je boči povedeni in s temim etagorom. To je pa vse. Okay, hvala. Imate yeah. yeah. uh, srečo, imamo tlele strokovnjakine iz feministične epistemologije. Sem prepričana, da bojo hotele kaj Aha, povedati. Ja. Uh, <repanijsko> mogoče, zdaj, mogoče zdaj kaj krajšega, pa pol tako, ja. Ja. Hvala v referatu, ki bi to v A, je da ki bo bi sama rada rekla tri najprej to, da zdi na začetku. To ste je fraza, ko uh, ste tematizirali ženske znanosti, uh, je bilo očitno, da se počniste seznanili uh, s temo podoja dela implementiranja feministične filozofije, uh, ki ki je bila po definicija, kaj nam da dati spomenti ženska, ženske, ženski subjekt, je ženski subjekt in in ženski subjekt kot vsakdanjšnje uh, družbena identa. Mogoče še uh, enako razumem uh, na uporabo sindakov, situirane tudi moškine, ste jo pocali, da čeprav kot, ver, kot ver, oziroma komunikator za neko absolutno zlobni, ne? uh, že spet gre za koncept in uh, subjekt uh, družbene moči, ki uh, funkcionira ne, kot posamezni situirani, grebi moški, ampak tudi uh, na simbolni ravni. In mogoče se zazključa še osebna prikomba, če bi samo prebrala eno bilo Slavoja Žiška, en članek, pa Nenke Ži in mogoče še znanstveno interpretacijo z aplikacijo teoretske psihoanalize, se ne bi lahko Upam, torej da sem razumljila. Aha, dobro, ne, spod nisem želel komentirati teorenske psihonalizije, ne bi vam ta zavisala. Zavis. mislim so patriarkalni kapitalistični deli mož, ki jim se uporabljali za, za situiranost, pa mislim, da se danes ta je tudi tupo, Že ki samo moj na določene stereotipe, ki so me mordili. Sem pa povedal, ki so spremljen istarišče, je tukaj veliko vremenega in kvalitetnega a, v tem literaturji pomenjnega. Skratka, mi sem tu ni nisem ne da se lahko Pozoril sem pa na, na, na določen žarbon, ki včasih, sem medljiv, vremen, Skratka, da je to danes, že bom kaj v trednih upogledev, krati toliko, da se mi vidi mar si kaj vrednega, da se mi občasno vidimo na perspektive, ki tukaj ni se nekaj ali pa, tudi se svojo perspektivo na začetku. Da tudi mislim, da ta se pokazati, da so na konkretnih primerih imaš se kaj, nekaj vredno upozoriti uh, tudi v, v konkretne znanstvene delu, po, povrednje znanstvene kognitivne prakse. Zdaj, če se mi povrili. Okay, zdaj, jaz Aj, predlagam, da gremo naprej, uh, pa da pol nekako se vrnemo, nekrat če ne, zdaj, mislim, uh, je bil kar izivalen v tem smislu verjamem, da bi bile lahko diskusija še širša, ampak imamo zdaj še dva prispelka, pa demo na konci pustiti čas, pa bomo diskutirali. Okay. Valerija Vendramin uh, je naslednja uh, s pregledi feministične teorije, raziskovalna politika in globalno delanje znanosti. Valerija je um, um, sodelavka oziroma zaposlena na pedagoškem inštitutu in tudi s iz feministične epistemologije, tako da je. Ja dobro. Ja bi ja. jih pozdravila. E in začela, ja. da nam je veselna, so dane so različni pristupi, ki nekako iskajajo svoje izkušnje. Če poskušala izkušaje tudi nekaj navezati na teorijo. Torej sem izdiskovala na pedagoškem inštitutu. Predvsem se sredotočam na polje spojenih sovraževanja, kamo poskušamo naše koncepke iz feministične teorije ženskih študij. Zkratka sem vezana na družbo sloveno-mistiko. To zato povem, ker mogoče se bo zdelo, da so kakšne, kakšne izpeljave mm -hmm značilne, obziroma vezane samo na tih le znanstveni. znanstvenih. No tej problematiki, se pravi, razmišljanja o difiskovanju politiki in tem, kaj je globalno delanje znanosti, se mi sreda predlaga te osebe izkušnje in tudi nezadovoljstva. Niso posebno moje osebe izkušnje, povrboček s kolenicami, sem videla, da, da so tudi njih izmortile podobne Podobne neprijetnosti, če pomislimo, kako rečem za začetek. Se pravi, po eni strani imajo um, odrežene na nekaterih konferencah v tujini uh, s področje turistične teologije, uh, oziroma na temo spola, po drugi strani pa so imeli izkušnje in nezadovoljstvo opisanjem projektnih prijav na razpise, da se tega se, oziroma, ali preko se ali lahko tako. Oziroma, že prej, kot sem prebral razpisno dokumentacijo, o metodologijo, seminarij, pridelavi, in tako naprej, ker je v mnogih ljudeh ne dvomim poznano. In ob tem sem se začela spraševati, kaj pravzaprav danes velja za dobro delo na znanosti in kdo je tisti, ki na podlagi kakšnih kriterijev uh, odloči, uh, kaj je kvalitetna znanost in kaj je uspešna znanstveni, znanstvenik, uh, oziroma znanstvenik sam. Ker zadeva konference, tu imamo v mislih tudi vse uh, ki so organizirane na ameriškem govornem področju. In čeprav so mednarodni, je umina časa običajno posvečena govorkam iz tega istega, na inovaričnega področja. Uh, kar zadeva branje, seveda se pa sprašujem, uh, kaj potri, uh, ki ne, pristopajo mogoče pomočjo zločina s predstavami znanosti, ki določajo, da je tu, in to in samo to, da je dobra znanost in da je svet lahko tehni No, pa da ne bi šlo samo za malo pritoževanja in izražanja nekega nezadovoljstva, ampak da bi služili tudi v nekem nečem goljufijskem okviru, ki ga ponuja konec koncev kar sama feministična teorija. Za čigar kot izhodišče a, bi uvedel koncept intersekcionalnosti, ki je v zadnjem času, kar prese je aktualno, ki zna, postaje že nek filmističnih feministične in filmističnih filmistični teorij, ki jo oblobem vzgleda lahko pred edim kot neko interakcijo nad svojom in drugimi kategorijami razlike. Se pravi, svoj je seveda še v sredem, vendar je treba misel uh, vzdoljši, lahko se čišči s drugimi družbenimi osmi uh, in razmišljati o tem, kaj uh, se izvidi interakciji v teh razmerih noči. Se pravi, in dva je življenja družbene prakse. Institucionalne rutine, kot pravite, ne samo povezov, kot je rečeno, z revščino, in podobno. osrednja skrb v tem In ta razlika, oziroma ta diapazon ki je treba prav tako vključiti. Se po mojem mnenju skazboje kot ne Kljub načeljem seveda feminističnem dopoznanju, ki so izključitve, v oblikovanju feministične obvednosti že igrali, kar v vlobo. Če se spomnimo na razliko med prvim in tretjim svetom, ko je bila prvi feministka na začetku prvom vrdu opredeljena kot tista, ki lihaja iz prvega sveta in proti tem so mnogi avtorice iz tretjega sveta am študenti tudi uspešno pokazali čim pokazajo tudi težave. A torej mano, kot li pa samo vidim, kar zelo mneni samo in kako me pozicionirajo, je pač to ta da je upoštevanje različnosti, le redko vključuje razmino na čez kako postavljamo, da še Evropski evropskih ali ishod zahod. In to odrineni Evropi, Se mi zdi, da ni dovolj uprogramatizirano v IMAH filmistični teoriji, oziroma pri teh filmističnih teoretičekah. Ozdjevno pa pogosto po polnem sprejedeni v praksi. Zdaj bomo na delovanju povedali, zakaj je nekaj, nekaj to pomerjeno. Jasno je, da so kategorije razlike na prejčevanju ne mogoče a, vključiti. A, stvarna sprava pa tih razlike, kdaj in koliko razlik ne bo vključenih v intersekcijsko analizo. Uh, se videli, nikoli, videli, znam, skončen, ženje, uh, in se da ne moramo imeti v neko navidno neskončno množino razlik. Razumem probleme, ki se recimo vsakeč proti pojavljajo s tem konceptom, oziroma z uporabo tega koncepta, vendar, vseeno. Uh, in tukaj vidim, uh, da to izkorišča intersectionalnost, je relevantnost za dva problematska sklopa, ki ima imata pomembno vlogo pri globalni, če temu rečem, legitimizaciji delovanja znanosti. Tega, kar bi jaz dobro znam, kot sem rekla, in tudi oblikovanje nekaj individualnjega programa. Kaj bi jaz zapomeni temo v znanosti, kaj bi jaz zapomeni temo v osmanističnem teoriji? E, to je prvi problem, ki je mogoče je tako konceptualne narave, e, pa spod ponavljam, da se pač umešča v kontekst drugoslovne in komunistike. Uh, problem konceptualne narave, ki bi kar bilo mogoče formulirati takole. kako oniverzalni ali kako kulturno zaznamovani antoločki sopoj in kategorije tih uporabljamo, ali tako konkretno tih uporablja feministična teorija, ali jo zaino različne perspektive in ampih tih dejansko razume. Uh, seveda, se tukaj ne smemo gledati v tvar, da feminizmu ni v glasnih razmerih. Če, če sem prej spomnila dvojnost prvi in tretji svet, bi zdaj neko mogoče govorila o dvojnosti prvi in drugi svet, pričeva z drugim svetom mislim, tako imenavarja postsocialistična, postsocialistična oziroma tranzicijska vzhodno evropska države. Jasno je, da je, prav tako dvojnost upira nove prostore za tiste feministke, ki jih premajajo in zagledajo te pominantne vlastne strukture. Jasno je, da so naprej besedile, ki so opisane v koreščni, bolj moralne, bolj citirane in tudi tudi razumem praktične obvire jasno se produkcije, nečem mogoče prevesti. Ampak zato tega ta produkcija, se pravim reško produkcija, prefitno razumljena kot edina, kot prava in kot tista, ki si na nekaj način zasluži veliko začetnico. Um, jasno je, da se teoretska in metodološka oporaba rešitev, ki prihajajo iz centra, da imajo tako več možnosti, da jih pomembne, in da tisti, ki prihajajo iz da so pogosto reč, da jih vidijo kot posebej, sekundarne, da so podobno. Jasno je tudi, po mojem mnenju, da bi spoštovali in poznavali, razumevali eno vsaj prizadevanje za Uh, da bi razumeli tudi drugo, drugo narkovajo, znanstveno produkcijo bi bil boljšo adekvatnejšo uh, znanstveno vednost, ki ne bi spriževala, ki ne bi spregladovala, ki ne bi holokomizirala, ali vsake, ki bi, pač vse to, kar je tudi delo v bistvenološki problemi, kako se uh, oblikuje pač uh, vednost v uh, celotiji. Tukaj seveda spet nisem glede na svojo pozicijo, ko ko mi pozicionirajo, kot, kot pač prihajajočo z postocijistične transistijske um, uh, države, uh, kar je tako zanimljiva, vendar uh, uh, še odnareč tako zanimljiva, uh, da bi nekaj tudi na nekaj čini jazko poslušnje. Uh, drugi problem, o katerem da težko bo bril jočeno tega prvega, Pa je, kako prevlaga določenega vrstnega prostora, kulturnega razvoja jezika, v našem primeru, vpliva na razvoj znotraj in celoten svet. Tako taksonomije, rejke, reči in kvalitete, na primer, citiranost, so vedno bolj zaznamovane z dominacijo v znanstveni skupnosti. In opovedenem te konceptualne dinamike, se lahko vprašamo, je lahko angliščina. Uh, Lingu afranja, oziroma sporozumivalni jezik, v drugoslovju in polomistiki enakva na enak način, kot na primer mora v slovo. Tukaj uh, uh, pokuščam vprašanje na to vrto in uh, mislim, da, če poskušam delo nakazati na smer, mislim, da mogoče uh, ni čisto tako. Uh, ker citiram ki je danes nekaj še potrdilo znanstvene autoritete, ker potrdilo tudi ta slovenska razgojena politika, kaže v nas nekaj iratičnost in indeks izcitiranosti, delenijo na jezikovne isključljivosti, to je nas ne in to je zelo povezano so vprašanjem kajega. In kot se zdi, je to vsaj velik del organizacije vnjene znanosti a, v današnjem prostoru. Tako da, avtoinformatični tisk, ki je že iter dominantno znanstvenim skupnostim, pridobi še dodatno vidnost skozi vidimo anonimizacijo ljudi in omogoča nadzor nad disinjacijo idej, rezultatov in podobno. Zdaj, da lahko po še pogledamo, kako se to pravzaprav odraža v aktualni svetovni researni politiki. Kako ta pride Razpisni pogoji in meri, objektivno rehvaliti se, da se definira dobro raziskovalca oziroma dobro raziskovalko in možnosti njihovega delovanja. Vsi, ki se prijavljate na projektne razpise Agencije za raziskovanje, na šestih učinkov, ki govorimo o težnji objektivirati vso moč in razmeri, vse objavljene dosežke, uvajati kategorije znanstvene odličnosti ki je bila enokne za vse vide in te kategorije znanstvenovišljosti, kot smo videli, so vezane a, tudi na, a, specifične, a, na specifične predlade določenih kulturnih prostorov, ali če bomo rečeno dominantno organizacijsko paradigma. Sprašujem torej seveda spet, kaj bilja za promenjo, kaj bilja za znanstveno, kaj bilja za uspešno dobroznamnost. Uh, tako da bi tukaj zdaj ne bi ušteljali, da bi izračunali koeficientov, a črtice, a črtice, tisti, črti ki smo to um, prijavili, vsako znamo in te njene kategorije. Omenjen um, je, da se zdi, da so osnova področja dobre znanosti, a pa uspešne znanosti, se je učinkovitost, ne pa se je napoti, smo znanosti, tako da bi zdaj mogoče že poročili. Poleg tega pa v krize, tako ekonomske kot politične, se zdi, da prožnost vsem je komunistika najmanj uh, potrebna in da je tudi najlažje uh, Kar tudi pač opažamo uh, na razpisih, uh, se sredstva za te polje, za županedi z vsakim razpisom uh, krčite. Osebinski klati, pa tema, ki se recimo znamenajo tukaj, ženske znanost, kritika oblastnih razmeri, da so ustražizkovani vsega niso znamenile, kaj še ne bi bile prioritetne, podpore, spobude, strani, višjih struktur strukturnih in vsaj nani pa še znamo, da bi to bilo. In te teme pač po eni strani lahko boljalo, za drugsozno tema, s katerim se bomo ukvarjati potem, ko bo pač, ko bilo, Res je, da problemi rešeni, po drugi strani pa, na neki način zarešeni problem, kaj bi se s tem ukvarjali, da je pač vse jasno, razrešeno in pač malo upravljeno. Res je, sicer moment, da so bili problem, da so se takšne nekateri ukrepi vendarle pojavili, čeprav razumemo tudi um, na pobudo uh, prejšnjega mandata Komisije za ženske znanosti. Uh, mislim nam, da daljšemo obdobje vremotne raziskovarjnega dela za čas daljšej obzornosti, ker je vedno dopust. Uh, tako da je pač, uh, ali oziroma mu priznano namesto obdobje rezultate. <kuh> uh, zaključka bi pa, pa, se, pa mi bi se radi za na to, kar sem se tudi uh, sprotipisala, um, to, če ima reko govorila um, Mirjana Vlej in še nekateri kolegice, um, da, da pogoje produkce znamosti se seveda odražajo v rezultatih, ki je aktualna značena politika prednoti kot pomeni. Torej, če ni vero ni v pogoju, ni rezultatov, ni, rezultato, uh, ni projektov oziroma češko kam mm. na Napr. nekrat Področja, ki jih dajo za pomene, so tisti, področje, je njeno, seveda, področje, ki je namenjeno, seveda, več sredstev. Področja, ki jih dajo za pomene, se lahko spremenijo, kot smo tudi slišali, v prenarnem delu. Na danem primeru je nekakšne področja računalništva, če se spomnite. Potem je bila tukaj še nekaj napredovanja v na na akademski in raziskovalni sfere. Uh, ki se tudi zastrojujejo in včeraj na tak način, ki so ženska teže, da zato tudi vidi, pa da imamo tukaj neki, oziroma ne, da ima tukaj nekaj, kar je nekaj, profesorice, v Sloveniji. Uh, tako da um, površino, tako da površino ljudi, ki so začeli, sem zdaj prirejati po konkretnih problemih znanosti, um, ki imajo puno neče rezultate uh, in na množnost predobitev uh, prenekta, ker spet vodi v rezultate, ki ne bi ne bodo, če projekt ne bi bil predobjeno. Uh, torej, tako še za konec sem še enkrat vprašam, kaj bi ja za dobro pomenjala znanost uh, za dožvo um, v tako v našem posporu. I še je še? Uh, kako uh, se pogoji dobre znanosti definirajo in kako je definira ukrepno Slovenska agencija za raziskovanje. Kaj pravzaprav boje dobra, karotetna znanost in na kakšen načini so omogočeni dobro nekaj delno delo uh, raziskovanjcev ja, in predvsem raziskovanj. Hvala. Uh, hvala, Valerija. Uh, mogoče kakšno tako hitro zahtevajo več. Tako se mi zdi, če vsako stvarjo v zadebatiramo zgodok, ne. Tako da dejmo mogoče še zadnjo uh, uh, ja, referentko danes poslušati. Uh, to je Nadja forlan iz uh, Univerze na Primorskem uh, in uh, njen prispevek uh, bo spet, bi rekla, bolj teoretski. Uh, patriarharna zaznamovanost teološki govorice z njega področja. Ne, da imamo še dovoljne ideje. Uh, mislim pa, da je današnji dan tudi zato, ker se zgolj teoretskim izpilkom vedno, verjetno, predruži tudi neka osebna spodenja uh, In tudi jaz bom na nek način združen, boj, Ne, ne res v svoj teorijski načini predstaviti oz. In sicer a, želela bi samo na kratko oristati vprašanje patriarkalizm za zaznamovalnosti, teološke dogodice in pa a, podobe, morda nakazala, možnosti podobe iskanja, podobe Boga onkre patriarkati. Omerila se bom samo na krščanstvo, še posebej na katolištvo. Um, sama sem teologinja um, in bom zato izhajala iz postavke. Seveda ne glede na to, da omenjeno vprašanje predvsem se dotika v obloči, pa vendarle glede na to, da je ta um, vpraščanska zapoščina vek del celotnega um, kolektivnega storinja le to še kako vpliva tudi na uh, vse osta, na ostale podvočje, ne le samo na danibiska. Danes je bilo govor na drugim um, v naši sekciji, tudi o vprašanju bilega karakterističnega moškega. Um, um, jaz bi tudi predvsem izpostavila Pomembno istotično točko, ki se bom danes splutila in sicer um, samom vprašanjem patriarkalne zaznamovalnosti in dobarganosti teološkega boljice je zelo tesno in praktično nerazdružljivo povezano tudi vprašanje same podobe krščanskega Boga. Zdaj, vsi misli, da koli hitro naslikamo podobo, ne, kako si predstavljamo krščanskega Boga. Pa verjetno, redki izmed nas si bomo priklicali drugo podobo kot podobo, ne vem, Michelangelo, Michelangelo kot dobitjo, po um, recimo Adama, ali Adama, kot pač mor, Bog, kot rezator, kot star starec moči izdelavgradov in tako naprej, tako naprej. Skratka Um, želela bi samo nakazati par osnovnih um, pogledov um, in pa misli hrščanske uh, in feministične ki se ukvarjajo z tem vprašanjem krščanske podobe, krščanskega Boga kot, ki je, kot same, seveda votavljajo, izrazito maskulinizirana. Se pravi pri tem, ki rada samo ga da vse, kakor, se pač minister teologije zaveda ne, da o Bogu in božjem razovetju, teološko ne moramo govoriti, oziroma vedno, ko govorimo samo o človeškom jeziku. Um, ki pa je vedno omarvan, se pravi, in omenjen s časom in s kulturo, ko pa se pač ta razvija. Torej je logična posledica, da glede na to, da se pač um, sama sami marginari hrščanske um, teologije um, in, in podobo razvija v patri, izrazito patriarkalnih kulturi in da tudi hrščanstvo samo pač ki pripomoglejo k, k, k samemu porastu, kot pa triarhalne kulture, kot take. Um, in vse tako je logično, za, logično žalost, da je praktično tisto transcendentno prapočelo, ki si ga kristijani predstavljajo v obliki Boga, ne moškega, znači, da lahko samo moški. Ne. Zakaj? Zato, ker če, če izhajajo iz predpostavke, da je distribucija moči v kulturi, ki bi pripadalo, izrazito um, nekako porazdaljena svoj zato os moški kot norma in pač ženske kot, kot tista, ki je pač podrejena in logično, ki pač večina kristijanov možal še danes predstavlja podobo boga v obliki moškega Sogledaj, da sem uparjala misli oziroma pač upozorila um, na prislevek krščanske feministične teologije na tem področju. Um, Samo kot zanimljivost napovedal, da leta 2004, ko sem delala nekaj za doktorat, sem želela izvesti eno manjšo anketo um, znotraj posameznih radovnih skupnosti. Vsi te želela sem intervjujati um, pripadnice lune radovnih skupnosti. Uh, in nažalost, žalost sem rezistabilno sporočito pravilno posledno zakaj? Zato ker bo sem začela telefonirati, pač šlo iz za telefonska ne, ne. Sem pač telefonirati guna. sem, uh, uh, sem pač uh, prekratno na Ko sem jim podala vprašanja, ali lahko praviti, kot, um, nuna se odrača, ljudi kot nula se obračajo, ko bomo na Boga kot nanjo, ne, na boginjo, ne na Boga v podobi očeta. Ne. Je bila to že taka heresija, da sem v bistvu takoj dobila um, na teološko fakulteto, potem strani Ignače Fija ali Janice Petrovicov in tako naprejvanja raziskav. To sem samo želela nekako um, s tem ilustrirati, tudi da na žalost. Um, To vprašanje, ki se morda v večini od vas v tako problematično pa dejansko v samih krščanskih uh, strukturi oziroma um, pri, predvsem v, pri kristijanih, je pač to izrazito, izrazito velikega pomena, se pravi problem predstavljeno. Ne? Torej, kako osmisliti kako misliti Boga in kako klicati, poimenovati Boga, ne z moškom, eh, eh, podobom in imelom, ampak recimo, ali lahko eh, recimo, rečemo kriščanskega bogu, boginja, in pri tem ne zapademo v heresijo. To je pač čisto vodilo, ki se segle, se recimo danes eh, zastavlja, da vem radi samo par pogledal, kar so glede tiče strenifimističnih teologij in predstavlja. Feministične teologinje se pravi da se sprašujo, ali se pravno lahko sploh govorimo o Bogu z žensko opisno simboliko, se pravi Boga označiti kot njo, ne enega in pri tem ne zapasti televizijo. Nekatere feministične teologinje, še posebej Periodicevska, Freudovna, Ruzdne rekve, in podobne. To so vse ki, uh, kolegici, ki izkajajo iz angliškega, angliškega sveta, zdrav anglosko-slovskega sveta, uh, so predvimo, odgovor na to v našem, tako nevali inkluzivnem jasih, ko se pravi, da so v bistvu poskušale uh, rabiti recimo ne, uh, mati naša, oče naša, mati naša, Jezus Kristus, Jeza Kristus. To so zbude detaljne poskusti, ampak najbolj ohranjene, najbolj najbolj vjavljene, Oblika tega uh, inkluzivnega jezika v krščanskih komunistični tehnologiji, pa je vse kako uh, sam pojem Boga. oziroma se vedno dosledno poskušajo, recimo, hrščanske komunistične tehnologije uvajati vedno zraven Bog in Boginja, da pač je pač ta inkluzivni zraven. Vsekakor je vprašanje neprekinjenosti patriarhalne, varno-ementološke oziroma religijske govorice zelo pomemben naziv hrščanske komunistične tehnologije. In same krščanske teologije na Zato se poleg številnih krščanskih in teologov in s tem vprašanjem ukvarjajo tudi moški teologi, recimo, kot recimo Karen Dard, Reiner, potem Jürgen Mortmann, Leonardo da Vincent, skratka, še številni drugi, ne? se zavedajo tega problema. Um, Zanimivo je, da v bistvu je celotna, um, recimo bolj, se pravi, krščanska feministična strenja. Um, Oziroma, prispevke hrščanske feministične teologije so danes v tem segmentu že vidni. Zato, ker je splošno že nekako nasprotuje da ima Bog, sploh veliko v hrščanski tradiciji, samo moški obraz. Ta kritika, se pravi, ni start razvoja teologije ali hermenetike svetega pisma, ampak kot sem že prej rekla, je nastala iz izkustva feministične oboževanja žensk ki so prišli do spoznanja, da moško podoba Boga spravi, vodi še k večji maskulinizaciji oziroma uh, večji podrejenosti žensk. Spravi, podobo Boga, ki je moško obarvano, tako postaja izim. Na ta izim v ženski video se glede različno, različno. Ko recimo imamo več v kreščanske, ki mislim, že in če želimo povedat kako se recimo kako podoba Boga unter patriarkata vidijo recimo boheristke ali gregoristke, spravite padilce, latino na ali pač počak atriško ameriško dasita, bližki podobe vidijo drugače, ne, Vedno je tukaj še zdravna osnovna komponenta, oziroma njihovo glavno bodilo bi lahko strnili ungebara, tukaj ona je več ena iz najmočnejših muharistik. Ona pravi, da je pač podoba Boga za muharistke, da Boga razumeno kot tisto gibalo, kot glagon, ki nasplituje vsem oblikan zatiranjem. Sprav ne samo spolni, ampak celo pač vsem oblikam zatiranjem. Sprav rastni, etnični, kot me prevedemo. Pre. Uh, in, uh, kar želim, še dodate, z kratka, um, bogat, torej ne moremo leti v človeški jeziku ne, Kaj nam omogoča sicer, da iščemo nove podobe s katerimi se lahko ženski še bolj nekako identificirajo in ne? s katerimi se tudi tradicionalna monška podoba počasi zanimizira. To so potem uh, študine feministike vidne odgovor v simbolni govolici tudi, ne, ki je bila v ali pa nekorečem tudi preroški, ne, etološko opetno rečeno novlici, ki je bila teko tradicionalne teologije žal pač več kot prezrta, oziroma izpuščena. Um, človek je torej s tem, ko je ustvarjal v moškem, v hrščanskem um, iz izrečilu, celo bita podoga Boga. Tukaj je predvsem pomemben temelj pomeni imena Jahra ki izražil se pravi biti po vsej svoji polnosti in iz tega svedi, da feministična teologija ne more neče spajati iz Boga kot vse mogočnega očeta, kar seveda po hrščanskem izvročiru. Bog ni samo oče, ampak tudi mati. Zdaj na to je upozoril, tu pa tam, kak Patoš v Rido Hespoz, pač je upozoril na to oporob med drugim, med je drugi, bil javne stvari Um, ki je pač rekel, da je Bog, on, da je bog tako on, toliko, koliko je Bog hoče tudi imati. Uh, v zadnje tega, in mislim, da tudi zasediti vpliv australjite um, prve lajkinje, ki je prišla v filmjsko kurijo, leteca 1966, še še še vse, uh, Goldine, ki je že ti mrkala, ona ne pač tudi imela veliko vpliv tudi na Ups, pa pa že drugega skratka. Um, dejansko ni nobenega resnega teološkega argumenta, ki bi naslutovalo temo, da bi v kreščanosti lahko um, um, zrli Boga, tisto zadnjo prav očelo, kot boginjo, um, ali pa jo tudi tako naslalo Boga. Um, Dejansko, oziroma, Redfortu, da je od pionir krščanskega ekstremizma v Ameriki, ki je na da tako a da se v družbi vemojno kaže med segoljno vpivaljima pred patriarkami doba Boga in seveda tudi med razkazovanje moški moči. In prav naproti temu se pač iznozeno tudi kreščanske premisli s etologijami, da se pač s tem da se na novo pač začne zdraviti predstavo versko in predstavno no moč, noč, Začnejo pač tudi i tukaj a, te negativne stereotipi in pa predsedki ter številne a, patriarkalne podobe, pa bojo krščanstvu in pa v sami teološki govorici pač počasih razvijati. Jaz se zanimam, da zato. sem zato. počasih že na po, zato bi tudi se zaključila. Je pa to pač, jaz sem samo poslušala na hitro demonstrirati, je pa to drugače a, gre za zelo iščrpne eksegenske doktoritve religijne sorbience prišče recimo tudi odgovor v podobi Sofije, kot modrosti, potem raham, rahamima, to je mnenjem um, poznano, ne v, v svojo um, v v raham, um, ki je v dni Rahame, Rahama, pomeni oziroma ženski in um, v množini rahamim, pa to pomeni v bistvu um, Sočutje oziroma jedro božje, božje sočutnosti in božje tako to so tudi glavne istručnice, na kateri tudi štine kriščanske feministi tudi teologne tudi potem gradijo in črpajo pač, da utemeljujo tudi druge rabe, možne rabe jezikovne teološke dovoljice, kot tudi pač drugih nepatriarkalnih potop v kriščanstvu. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste prispevali v tej sekciji. Zdaj imamo, ne vem, natančno, danes bojo, bi rekla, in prišli noter, mislim, da imamo mogoče ene deset minut gotov časa za diskusijo. Zdaj imamo nekako v glavi, da je bilo pet prispevkov, vseh pet nekako imamo v glavi in prosim zdaj čas, da nekako ne postavimo vprašanja, komentarje nekak avtorcem, avtorjem. Yeah. Yeah. Okay. Uh, yeah. uh, Na uh, to zelo hitro pripomočam. Najprej, ko je poskus pomenil prenašanje teh oznak iz družbenega reda, kot je bilo fizičke vlade. Če je bila namenjena uskimanje, je bila oznaka za dejavnost, ki jo opravljajo, da je ciljica potem ljudi do seksističnega fizika. Podobno pa kot je recimo črnci zdaj na naravnem živarskih dršta, oziroma v živarskih dršta, ta uresničevanja načela pomohumeni pomo lukus in stravnih odlaj, kako se protok, zdaj v festi ilumiju prenašajo modeli, ki so v družbenem, eh, lahko rečemo, v fiksističnem terenu, živi, mm -hmm. povčaljeni, zvukaj krati se to To je prva stvar. Eh, torej, dr. Schuster problematičen, ker je to omenil, problematično je to enostransko prenašanje na popolnoma drug pojav. To je prva stvar. Drugič, problem ki ga je sprožila policar uh, doktor Vendarinia, uh, torej ali je nam je ali je jaz, ta v tem problem uh, vzumaj, da oziroma kako rečemo angleskega jezikovnega imperializma. To je silno resno vprašanje zaradi ki katerega povezano z etičnimi dilemi na parade uh, Zakaj? Zaredi tega, pa povedamo, da je z očkolanjem, od medijane odličnosti in tako naprej, ker v bistvu se jezikovna norma, ki velja v zeločenih skupinskih, specifičnih prostorih, pravzoprav posloši na dobesljeno na cel svet, predovaljeno, s tem je povezana teh istorizacija in torej, ti potem zamež, promenijo tem repis, tem jezikom, v bistvu, Kar samo opažam, da se prenašajo pomeni, ki so vezani na določeno zgodovinsko okolje, na druga okolja, ki so pa absolutno neurejena, ali pa pridejo samo do določene stopnje, mm -hmm. recimo, zaradi nekega skupnega značilnosti, enega svetovnega pojava. Tako da, če, to je pa spet z redukcionizmom in z uporabnostjo. Če je odličnost samo to, da se, da ne moremo, da je v disciplinarnem področju. 30 ljudi na svetu pozna, se lahko citira, in tako naprej. Yeah. Je vprašanje, koliko ima od tega, da imamo tisto specifično skupnost, iz katere se pojav, ki raziskuje, obravnava, in tudi, ker se obravnava, recimo, ne glede na to, situaciji, uh, kaj sklope, tako da lahko imamo iz tega. To so globalno resni stvari, ki pa niso na Zaradi tega, nimo imamo uh, več zelo, zelo resnih znanstvenih, tudi je odkrilo, da je bila cimoteno 500 američnega, bojašnega in znanstveno da se preveri, kje so potencijalni bili konfliktov, potem se pa pride do modelov, potem pa do, do modeli, modelu, temo, ko se bilo Skratka, eh, lahko je vezi kot tak, Vprašanje pa je, če so pojemni s tem, tudi posiromašeni in tako univerzalizirani, da pravzaprav zgubijo svojo, da lahko rečemo, zgodovinsko, konkretnost in tudi uporabnost prioriteti. No, potem ena naslednja stvar, ki bi jo lahko razgibala, da je zdaj na, na koncu konec, da bo rekla moja. Pravilno je, da se obozodilo, da so feministične teologi začele opozarjati na, uh, na to, ali je to kakšna vodinja, ampak ne glede na to, ali je kot stvariteljica, ali kot stvaritelj, en ali drug spol ključno pri razladanju sveta, ki temedi na te despartiški vloki, je ali je iz razlad, Vključen boom, zame je to bistveno. Ker če je izključen boom, bo pomeni, da so izključene vse človeške izkušnje in da so izključene vse različnosti, ki jih se seboj v resnici v konkretnem svetu ustvarjajo. Pa še mi bomo eh, samo na enem konkretnem primeru, kaj pomeni to izključevanje in kaj pomeni, eh, recimo, reprodukcija. Cela vrsta družbenik, ki so vse uparjajo se vse z družino ali pa samo v družino, se je družina opisovala kot fantastična, harmonična in nota, to torej je po klasnicu Love, Tice, in tako naprej. Skratka, popolnoma se je odmislila realna, novo funkcionalna vlogra. In to se je tako odmisljalo, ker se je ravno pravzaprav neka dogma, ki je da potrebna za harmonizacijo celotne družbe imala Dobro, hvala, profesor Jogan. Valerija bi želela replicirati. Ja. na ja srednjo, no, da se vrdično vrdično v Na začetku se sprem, da ste v njih omenili, je konstrukcijo vednosti in pa digitalizacijo znanosti. Kaj se tiče, tako bomo kasneje, če v znanosti, de, a, čeprav razumem, da to pomeni, da je redi, da, zahtele, da se Njene, uh, to je, rekel se, da si to interpretacije to je vedno, to je fairalne drug noc en easy накesnje, da je kugul sem trgu dobra prakšna, On se pravi so, to je to se v ¬. dobrač je Uh, ne slišijo, če lahko bolj na glas, ker ne slišijo odzadaj, ja. bočeš na celo? Ja, izvoljte. Nisem sem mislil, nekako bi se mislil. Dega mislil, samo o tem, včasih se pa je bilo predisuje, da so kognitivne, nekaj redne prakcije, vodu, astrologija in pacjent in to vse ni zdaj spremeni. To pa se je potrebno kar na studiju. jaz? Ja, se, potem, da je to nadalje. No, potem, kar zadeva feministično istenologijo, se opaska že poveda, da je če več različnih usmeritev, kako lahko reče, um, In je tudi tako, da je bilo nekako razumeti, a, da, razumeti, kot da če lahko Glede tega je bilo znam, je nekaj že veliko povedano. Um, je tudi ena samim Hvarden, pa Don Uh, in tukaj seveda, se jaz absolutno strinjam s strani Dolneho ki pravi, da je um, to in nekakšen toporizem na znanosti, da je postajalo čvrsto Medtem ko pač pravi, da gre znanstvenik od skoraj, in da je vse vidi, drugi pravi, da je znanstvenik povsod, ampak pa Tako, da pa ne se ki je rožnoten, da je žnotraj, da um, Kar zadeva obveščanje, ste pa Je um, um, rekli, da, da je trg epistemologije boljši pristop z določenih gledišč, da je dostar, gledeš, boljša dolga perspektiva. Kar seveda ne pomeni, da je za relativizem, da so stališča enako ampak da so pač morda nekatera ostrežila, da so jih nekateri večji trditev tudi ta, da so več ljudi izpodrejnih odvediš, ker so pač, ne, vendar pa niso ženka primora epistemisko privilegirana. Ker ste v tom nim uh, oveljimo ženske perspektive, tukaj se veliko prad zgodi, da se pa žensko zaminjuje z feministično uh, in sama feministična same epistemologija povdalja, da žensko ni feministična, ni niso vse ženske feministične, feministke in tudi, če si napodrejeni poslici v nedalje v komatskom epistemstvega privilegija. Sprav, ni nekaj um, um, priorne povezanele s strukturnom podrejenostjo um, pozitivsko zavestjo, tako da s tem je treba na um, nekaj čem upraviti. Uh, Ker bo zadeva naša zadnja stvar, ki smo za zanikne objektivnosti, uh, mogoče je bilo boljši uh, temu reči, uh, da se uh, nastopi proti objektivizmu, se pravi, da so možne uh, Vedno ki so v praksi od pozovalca ali pa od objektivnosti. Proti objektivnost je je ni sporno, se na nek način se dela mogoče to feministična objektivnost, ki bo vključila samo refleksijo, od tega, smo preditev, pa nekih je treba vključiti tudi pa opazovarece po opazovarke in del so takih ga opazorjeni, ne opazujejo od zume, se že ti Ta objektivnost na očekva gratifici objektivnosti. Se pa je filmistične postavljenje objektivizmu, če rečemo. še zamestna, a, te metafore, a, ste ni gospodini in počistilici, pa tvojim že naček, a, kar tam je zmanj pravok, ki je tega registka. Zakaj je važno, kaj se uporablja, kot je tudi doktornacija, jo bo komentirajo metaforje, strukturirajo znanstveni Da Če ti tako gledaš in tako opišeš to zadevo in nekaj čisto od tega, ko še opišeš na drug način. In prav v teh um, telesnih procesih ali pa tudi v opisu delovanja muzikega sistema so strašno radi uporabljateš tako pa da so celice ojščale. Oh. Tako da je da se hvala, da po, um, o, da ljudi, pa pač mogoče okay. ja. sem, jaz so za dregitele, roke dvigujejo, uh, ker bi hotli ljudje kaj pujer. po drugi strani smo zdaj že, že prcejo za ljudi, tako da predladam uh, čist, čist, mislim, ko minutko kratko, če še ne no, no, ne samo, da gre za na deletkarno teološko te kogodico, tudi gre se na deletkarno sistemovane glove. Sama, sicer, lahko reče, da se na glas, kar naštudira Biblija, predvsem povezala Biblija pa recimo ljudske pravnice. Recimo v Bibliji je v angliški Cambridge izdaja in naklisano na ki Great Herb. V zloveskem prevodu sto bi In to je nekaj krat obenjeno, in delitev. Drugič, v hebrejšini in latinščini vulgata je kača moškega spola in je provedena v sloveniščini prevedena ženskega spola, in zato pride do enake ženske kača. V resnici pa gre za motiv živalskega življenja, ki je še stane že od ljudi. Tretji je stvar. Pravnica, v originalni prevod, je dansko svoj pa odločil, ker je zagovarjal pred alternativno In četrta stvar, Brata Grim sta kristijanizirala pravnice, ki jo iz leta 1810. dva meseca nazaj sem bila na 200-ji oblednici, ni bilo bogano, da menej pravnice. Sta kaj dodali. Samo bovednost. Mogoče kakšen odgovor. Ne, najvično, pa, da se to so pravzaprav tisti glavni doprinosi, poštavnosti, pa čovjek, tako da, ogromno je tudi, da se doznačna življa, hvala, da je ja, tudi. In... Ja, zdaj, ki se če, uh, Maja, ti, ki vrečeš na kratko, Pa, tudi zanagim, um, vprašanje. Zdaj, če je moška podoba Boga uprivala na dužbo, a je bogoče, da je moška Svetega duha vplivala na dolema neznamosti? Zna. Ja, ja, ha, ja ne je bilo žasa, ja, da Ne, kako? Zdaj, niko je način najprej to, da jaz sem zlozno izstala, če bi jih ja. imala, da Če bi jih imala. Če bi jih našla, kako je podobitev, a ne, golobčka, zapravo svetega duha v ženski podobi. In je. Ja, jaz sem našla in sicer vajem, zdaj imam s no, da bi pokazala, lahko pogugljate, ena crkvu v um, majh na mnečkem mesecu, zravnjih tuza dodva, zase ne spomnim, no, je, bo magar postala dnjih, ampak obstaja ena cernica, kateri je dejansko, to je edini primer v Evropi, ki je sveti duh prizerjen kot taka, prvkjeretična, no, taka lepa, mlada ženska, ne? ki se v bistvu um, um, ki je kot ena divinka, ima no, v bistvu take tarčiče kot krila. Ne? In zaradi te, in to je todače gre za, uh, Zanimivo je to, ne gre za neko novo cerko. Ne? To je v bistvu za staro voročeno, prosto boročno cerko. In uh, zraven je tudi v bistvu napis, da se jo dvakrat potem prekrivi. Ampak so jo še ne pred približno 30-ini leti, Uh, pač so eno fresko odstranili od in pa to fresko je pač znašel to utopijo. Je pa dejansko, da um, načeloma čelu pa po teološki in um, sveti pač. Seveda, v enaloški na lo, na povorici so svetega duha vedno pač, uh, razumemo kot moškega. Ne? In pa vsekakor, tukaj uh, teološko gledano veliko več veliknosti, da gre za sopijo, modroz tukaj. Tako da je načelova, če je tako vprašanje, če teološko gledamo, gre dejansko prej Ne, v skulptuari, no, nas tako, ampak ne v tem smislu.